Aurrera goaz, berrion saioan FMeko egun puntu sortzian eta gure estudioan duguia da patxi pitillas e, berrioz hartarria, argazkilaria eta bueno, lagun e, mina, kaixo patxi egunon Egunon, e, gaurkoan argazki laritzaz e, gara, argazki zaharrez, e, do antzineko argazkiez e, zehatzago esan da izan erezuk, e, bueno, lan galanta e, egin eginduzu, e, argazki hoiek guztiak bilduz, eta erakusketa bat e, jarriko duzu ikusgai, Datorren astean oker ok banago e, Argazki horietan ikusiko da nola aldatu den berriozar, nola aldatu, nola aldatu diren. Azken amarkadetan ba, berriozarko txokoak ez dala. E, patxi azaldu iguzu pixka batean nola izan den erakusketa hori? Bai, erakusketa horretan ikusiko dugu... E, Argazki, konparaketaren bidez, nola aldatu den berriozaren azken berrogei tamar urte hauetan. Mm -hmm. e, izan ere, bueno, e, argazki hoietan ikusten dira berriozarko tokiak, eta, eta bueno, nola e, azken urte hoietan ba, eraikin berriak egin diren, errepideak eta, bueno, kaleak konpondu egin diren, eta, bueno, oso-oso aldatu ikusten da berriozarez. Bai, bai, ikusten da e, aldatu dela erabat e, eta argazki horietan e, batzutan ez bada ikusten berria bakararri zarra ikusita ezin da asmatuzenlekua eh, den mm -hmm. ezin duzu ezin duzu gegi., bueno, ez dugu aipatu baina erakusketa ikusgai egonen da jubilatuen elkartean, ez dela. Bai erakusketa hau egon da jadanik egon da beste leku desberdinetan? Mm -hmm. Aurreko fiberen e, emanaldian, egon zen, iasko fiberen emanaldian egon zen hor jarrita, uh -huh. kero e, loskuaz egoitxan, uh -huh. ere duela gutxi egonda jarrita. Bai, hogeita, mairo garrien urte urrena egiten zutelako ez? Horri Hori da. Eta, e, kasu honetan, egongo da jarrita e, jubilauen elkartean. Uh -huh. e, Jubilatuen elkartean, goizez, eta, eta arreatxaldez, datorren aste osoan zehar, ez? Azarroaren ja, zazpietatik? E, amabira, amabira. Azar oren da, zazpitik, amabira. Bai. E, ez dakit nola sortu zen e, erakusketa hau egitearen e, proiektu hori guztia? Nola sizinen e, argazkizar horiek guztiak biltzen, patxi? Ba, e, nike, bildu nahi nituen argazki hauek, ze, aspaldik egin nahi nituen konparaketa horiek eta e, jartzeko edo kaleratzeko zorrokaria aldizkariaren bidez. Mm -hmm. Eta hasi nintzenean proiektu horrekin eskuratu nituen argazkizarrak baina denetarik. Mm -hmm. Eta ikusi nuen bat aukera egiteko proiektu haundi bat horrekin. Mm -hmm. Eta hasi yeah. nintzenean argazkiak biltzen ematen zidaten e, baita e, lentseroen argazkiak, jaietako mm -hmm. argazkiak... Mm -hmm. Eta hainbat e, bai ez, ez bakarrik kaleetakoak, baizik eta baizik eta bai. bueno bajaia, que bestelako, ba ekintzak, ez? Eh, eta nola, nola izan zen bilketa hori lagunengana jo zenuen edo instituzioengana edo nola izan zen? Hasieran e, jarri nintzen harremanetan Bargaskilarri, Bargaskilarri moduan ibili ziren ausokiengana. Eta eskuratu nituen lendabiziko argazkiak, eta hasi nintzen proiektu horrekin aurrera, baina gero aurkitu nituen arrazo tekniko batzuk. Eta e, jarri nintzen udarekin harremanetan kontatu nien ere proiektua, mm -hmm. beraiei guztatu zitzaien, Eta ordun lagundu zidaten aurrera joteko eta ordun nolabai babadu bere babesa hau aurrera eramateko. Baize azkenean, bueno, ba, berrrizar historia iruditan ez ikusten alda e, e, konparaketa horietan argazki horietan ezaiguzu gutxi gorabera e, prozesu honetan guztien zenbat argazkizar biltzea lortu duzu. Momento duetan, ez daude zenbatuta, baina e, bi milaen guruan gibiliko dira. Askotxo? txo, eh? Bai. Baina, oraindik hindi, badaki, kriston altxorrak badaudela etxearen barnean, gordeta, eta hori dela eta e, pentsatu dut e, orain erakusketa hau jubilatuen elkarten jartzea. Mm -hmm. Zer, beraiek badute historia desente berriosarren, mm -hmm. Eta erresteko argazki horiek berreskuratzeko erakusketarekin batera, jarri nahi dut horre eskaner bat, beraiek e, era, eraman alizateko argazkiak eta mm -hmm. bertan... E, eskaneatu alizateko. Beraz, au aukera bat da, erakusketa zuk erakusketa eskaintzearekin batera, bos, au aukera bat da, zuk ere e, trukean edo e, argazkiak, argazki berriak e, jasotzeko, ez? E, agian e, elkarteko kide, edo erakusketa ikustera joaten direnek, ba, etxean gordeta, eukiko dute argazki izaharren bat, eta aukera izanen dute zuri pasatzeko, ez? Eta e, eta gainera, e, erreaztasun guztiak izanen dituzte, hor bertan eskaneherria izanen baituzu eta ez delako beharrizkoa izanen ba, ba hori argazkia e, uztea edo, edo galtzeko ahirrizkurik behintzat ez dela egonen. Ez ez, horrekin egiten da tramiten susena eta horrela errezagoa izango dute, parte hartu nahi badute proiektu horrekin mm -hmm. errestazun guztiak izango dituzte hor. Mm -hmm, izan ere, bueno, ba, jende askok, agian etxeango horretzen ditu aspaldiko argazkioiek jakingabe, bueno, ba, igual balio dezaketela eta balioren bat izan dezaketela balio historikoa edo bueno, e, gure historia txikia e, gehiago ulertzeko. Gero, aipatu nahi nuen beste, beste kontu bat, hasieran ahztu zait e, zorionak ematea baina zorionak eman dizkizut, patxi e, aurreko egunean, aurreko larun batean sari e, bat eman bai zizuten akzesit bat hemen berriozarko jaietako e, argazkien e, leiaketan ez da? Bai, bai, eskarrik asko. Bai, e, bueno, ba, hori, ba, zorionak e, ze argazkirekin irabazizzen nuen? E, gaita batekin at, uh -huh. asaltzen zan gaita bat uh -huh. eta bueno, ba, horrekin akzesit bat, beraz historiantzeko moduko berria eta baita ere ba, e, berdintasun e, lehiaketan erritarren eh sari hasotzenuen baita ere Berriozar Berriozarko udalak antolatutako eh argazki leiaketa batean. Beraz, bueno, sariz sari, ez? Eh momentu, bo, ari zara eta suposatatu posgarriak zanen dela. Bai, bai, aurten izan da nahiko posgarriak eta Nola bai eh, egiten duzun lanarengatik ikusten duzu errekonozimentu bat eta bueno ikusten da zerbai ondo egiten ari zarela eta jarraitzeko eh, bai gogoak eta gogoa gogoa ematen ditu eh? bai bai bai Mm -hmm. e, dena den baitugu ba, beste kontu batzuk aipatzeko aipatu dugu e, jubilatun elkartean ikusgai egonen den erakusketa hori baina e, badaukagu beste bat ere e, orain honetan e, iruñan ikusgai izanen dena e, datozen egunetan, datozen e, asteetan, e, iruñeko kasino berrian eta izenburua bueno, e, gaztela dago entre lasotxo y lasotxo y media ez Zortzi eta zortzi terdien e, artean edo e, itzuliko genuken. Azaldu iguzu pixka bat zertan datzan e, erakusketa hori? Bai, e, erakusketa honek antolatzen du flik Nafarroa farroa, mm -hmm. arkazki lari talde bada, Bye. eta ni nago horren barnean, eta e, erakusketa honetan eramango ditugu hori eta bosa arkazki lari, eh? mm -hmm. e, lariok, eramango dugu lan bat, Eta horren artean nika orkestuko du bat. Mm -hmm. Zein izanen da zuk egingo duzun ekarpena. E, pena. Eta zuk esan duzun e, izin buru honekin, ente lasotxi, lasotxi media izin buru horrekin e, sortu behar genun argazki bat. Eta nisortu nuen azen e, biko txekin e, Renault sortxi batekin. Eta uh -huh. zeak e, e, sortxi oza sea, sortxi Bai o sea, eh, er ah, e, e no entre el ocho y el ocho y medio. Bai, esa tendena Coche las esaten denak, hote arequín Aha, eta horrekin egin duzu argazkia, bueno, za, zaila izaten da e, irratiaren bidez esplikatzea da, zer ikusten on, bai. den argazki batean beraz, oberen izanen da e, ba, patxipitia zen argazkia ikusi nahi duena eta baita ba, beste hogeita bost argazkilarioen lanak ikusi nahi dituenak ba, kasino berrira joatea, eta e, datak e, zakit zeintzuk izanen ben. diren? E, bueno, erakusketa gaurtik aurrera ja zabalei dago Hogeita maik atik, eh, ose, aurriaren hamaik, hogeita eh, mar hogeita maikatik azarroeren amazortzira. Egon goda iruazte. Mm -hmm, beraz, bueno, hastelenetik e, ja, e, zabalik e, dago, beraz, aukera dago e, kasino berrira, iruñeko kasino berrira joateko gazteluko plazan, eta hortxe izanen duzue, bueno, ikusgai e, argazkilari nafarren erakusketa hori, tartean bat batxipitilaz berrio zartarrena berrio zartarrearena barkatu, eta e, jakina, balen, aipa duguna ere, hortxe daukagu jubilatuen eh, eh, elkartean datorren aste osoan E, azaroaren e, zazpitik amabira bitartean, hortxe izanen dituzue berriozarko argazki zaharrak ikusteko aukera, ba, berriozar nola aldatu den ikusteko aukera, eta gainera zuen ekarpenak ere egiteko aukera, etxean argazki zaharren bat gordeta baldin baduzue, ba, e, eraman dezakezue, eta hortxe eskaneatuko dizuete beraz e, denbora agortu egintzaigu patxi, esker gurean izateagatik sorteon erakusketa hoiekin eta urrengor arte. Bale, zuei. Agur...